أندلس أندلس يا أرض أندلس الحبيبة تكلمي إني بكيت على فراقك فعلامي لم تسيني jelamik i an arad nakon ovog naši možemo se vratiti na na događaje u endelusu da rezimiram ovo ovaj govor o murabitu murabitima znači ovdje je rič nešto ovdje su, znači murabitu oni koji su pokrenuli tu, tu davu su radili nešto što je slično onome što je radio poslanik sallallahu alejhi ve sellem znači postepeno pozivanje ljudi vjeri odgajanje na, na vjer, na propisima vjere život vjeri i onda širenje toga na, na, na susjedna mjesta i na kraju ako treba i da se vodi džihad i bori, bori za tu stvar što su oni radili. I da su znači dostigli za tih nekih 30 i nešto godina da su napravili toliko, tako veliku ogromnu državu koja je bila tada taš doba znači najjača sigurno najjača država na svijetu bez ikake sumnje. I, I a država znači koja je imala jednog takvog vočitelja koji je bio po imenu Jusuf ibn Tašfin koji je radio ogromna velika djela za islamu, smo smo spomenuti posle. E, Ovaj, nastanak ove države je spominje iz razloga iz razloga da, da, bi, da bi sebe posjetili ovde kako to biva da neki žemat muslimana, kako neka zajedca muslimana, neka država muslimana dobija svoju snagu, dobija svoju moć, kako stasa, kako sazrijeva i postani snaga. Znači mora se početi sa poučavanjem vjeri, znači, učenje sa praktikovanjem onih što se uči, življenje po toj vjeri znači u svim sferama života i širenje toga na na na, na svam gdje gdje je gdje je neznanje i gdje su gdje živi muslimani ili ne žive svejedno znači, znači da se širi vjera pa makar se ona širila jer i sa džihadom ako ne može drugačije ako se stavlja otpor toj vjeri uglavnom znači ovo je jedan najljepši i najpasistični primjer proz historiju, znači konkretan primjer. Autom naravno mi najbolji uzor imaju poslanici sa Balancem. Oni slično to uradio, jer nakon je l, nakon il što su došle one delegacije iz Medine za vrijeme hađa, kada je organizovao, kada odredio jednu qaba i tako dalje, odredio kako djelovali u Medini, pripremio, napravio državu. Uglavnom kada je došla ta delegacija i usvojili mentašfinu 478. godini po hidži i zatražili od njega da o, da ode u Endelus, dođe sa vojskom i da pomognemo se Manu Endelusu protiv kršćana, od kojih je vrijevala njima opasnost da će protirati i e, istirati iz Endelusa. Naravno, ovaj poziv je za Jusuf i Drašmena bio velike krupna stvar. Sa kojej strani? Sa strani što, što su oni džemat muđahida. Njihova dava izgrađaj na džihadu, na borbi, na spremno za džihadu. I, I onda je ni došla prilika da se bori protiv kršćana. Znači, takva prilika se ne propušta. I odazvao se Jusip Dašvin i sa sobom je poveo 7000 vojnika, samo. Jako malo broj. Vi malo prije spominju, znači, da su mogli za kratko vrijeme da, da sakupe vojsko od 500.000 vojnika. Zašto Jusip Dašvin nije poveo veći, po, sa sobom veći broj vojnika? E, I neki stočari kažu da je riječ o tom u stvari da on da ima jako razrađenu strategiju, jer, jer je njegova država, država vladala znači, ogromnom teritorijom. To teritorijom se nije moglo vladati, osim da postoji jedna jaka vojska koja koja je spremna da se, da se, da se uguši i bilo kakva pobuna ako bi neko htio da radi fesad i Tako znači da je ostavio velike skupine vojske Morabi i Tuna ostavio u poznatim mjestima, centrima tih država u kojima se vladali današnji država pri to vidim jedna, jedna država a sad ćemo je poveo samo 7000 vojnika kada su prolazili sa brodovima sa sjeverno sa iz sjeverne Afrike na na na onom prolazu jel Džebodotarik Gibelatar današnji kada su prolazili desilo se da dao jel da je da je bila velika oluja na moru i da je malo falo da im se brodovine ne U, u tog tog događaja prenosi, prenosi istorijski njima da je Jusuf Ibn Tašfin, znači to je bilo pitanje da će potopiti bodovi, da će po, pomriti svi, Jusuf Ibn Tašfin je digao ruke, je dovio Lađešanu, rekao, Allah moj, ako, je, ako će ova skupina učiniti hajr i pomoći muslimanima u ovim krajima u koji kojima je zapućeni, sačuvaj nas od toga da se potopimo i daj nam u tome hajra. Jađašanu je dao da se smidlo i da su preživjeli i da su došli na drugu obalu. Što se tiče stanovnika Endelusa, znači ovdje je vrlo bitna stvar da, da opet podvučemo i naglasimo, znači da stanovnice Endelusa u tom momentu, znači u tom periodu, znači 478. godine, znači već nekih 70-ta godina oni su navikli da, da daju džiziju, da plaćaju, znači kršćanima daju džiziju, samo zato da ih jel da i da napadaju i da i ne bi uzi njihove njihove gradove ili državice. I šta se onda dešava? Dolazi Jusuf Dašvin sa svojom vojskom, 7000 vojnika muđahida dovodi sa sobom. Samo da naglasim, bod između njima je bilo 4000 4000 uh, muđahida iz Sudana, Sudanaca koji su bili posebni, najsposobniji vojnici u u vojsiji Amurabitina. Naći uh, koji su imali uh, tako se prenosio od njih, pre, imali su uh, Indis, indij sablje imala se velika duga koplja. Tako da su bili uh, neprikosnoveni u, u toku borbi. Nije im dio ni koravan. Od njih 7 milijana, znači 4 milijana bilo te vrste vojske. Znači, najisposobniji dio. Dobro. Uh, kada su oni prorazili, znači, Finsa, 7 milijana uh, muđahida je prolazio, od Gradaješ Bilije pa do uh, Kurtube i tako dalje, idući sjeverno prema Krištali, prema Kršacu Kraljevini, Kada se prolazili, narodno ljudi se dočekali s velikim veseljem i radošu jer znali su da su imi došli u pomoć. A to im izazvalo jednu vrlo zanimljivnu stvar. Nih je došlo 7 milijada i kada su oni išli, kretali se do mjesta koja se zove Zel Lata danas, a to je jel, na mjesto koje je graničio sa, sa, sa državom Krišćanstvom, državom Krištala, U toku tog kretanja vojski njima se preključio ostali, ostali, ostali gradova. Kako je ko krenuo? Mnogi učenjaci krenuli u borbu u džihad. I pokrenuli se. Tako na kraj kad su došli na mjesto bitke, muslimana je bilo 30.000. Znači 23.000 se odazvalo domaćih stanovništva za borbu. Šta je to što je njih... Šta je to što oni ho bravo? Da znači dovoljno je to pazite kada jedno mjesto dođe iskreni iskrenim uđahidi, pravi Allahovi borci. Da znači oni kliko imaju moć i snagu da samo samopružgoz nekom mjesto da utiče na ljude, da im budu uzori, da, da, da voli da se da ga ponaša, da budu sa njima, da budu uz njih. Tako i ovaj dolazak jedan 7000 e, pravi iskrenih muđahida e, ratnika, boraca je uticalo da da pokrenlo je još je je e, e, troduplo više e, domaćih stalnih da se priključiti džihadu. Uh, I tada se, znači, dešava nakon ovog, uh, dešava se na mjestu Zel Lata, poznata, jedna od najpoznatijih, najvećih bitaka u istoriji Islama, pogotovo za Endolos. Uh, u tom to mjestu da je, u tom to mjestu, znači, prvo, znači, izabrano, iz, izabrano je mjestu uh, to Zel Laka, mjesto mjestu koje je odgovarao strateški za borbu. Znači sam Josipin Tašfin, je, on sam je izabavtažio to mjesto da se tu ubori. E, ovdje što je zanimljiva stvar, da mi imamo ovdje, da je Josipin Tašfin, znači on je lično došao i predvodi vojsku. Znači on je prijesednih države, toliko ogromne velike države. I on lično dolazi, predvodi skupinu 7 milijada muđaha i da dolazi u borbu. I lično je predvodi, lično je bio učestvo u njoj. I ne samo da je učestvovao, nego se izlagao pogibi. Kako to spominjaju ili Htio da a a, a zapad, znači, bio je i tada imao 79 godina. Znači kad pristo to je bitke imao 79 godina. I prije same bitke dolazimo vijest iz iz iz države Morabi tu znači Severna Afrika na da njegov najstariji sin da je preselio na Ahiret ta više ga nije pokolevalo niti ni, ni razmišljao da se vrati da ostavi da je mogu ostati na mi se mogu da uopšte neđođe tu mogu može neko neko mi njega doći. Uglavnom oni idali el nastavi da radi ono zašto je za je došao. Uh, sa druge strane, znači tu je bilo saknjo znači broj muslimanske vojske je bio znači 30.000 vojnika. Da bi Alfonso VI kralj Kastali udružen sa ostalim kršćanskim kraljevima sakupio 60.000 vojnika je pomoć od Francuza, od Italijana, od, od Engleza, od Njemaca, i da traži od pape, Tra, pape pa, pa dao blagost u svako ono ko samo učestvuje u toj bici, jer opršteni su mu grijesi. Znači, do te mjere je bio Alfonso VI uzoholio da je da čekaju njihovih prdana predanse da prednose, znači da, je, da ima jake krupne ili izjave alaj je njegova vojska snažna, snažna jaka i ko nema niko ravno da govori je kaže ova moja vojska kaže se sa njom mogu da se bore i kaže i protiv, i protiv ljudi i protiv duhova i protiv i anđela meleka i protiv Muhameda i njegove vojske sve sve živo i mogu pobijediti znači takve, takve je glupe i krupne izjave izgovarao A onda kada je se kad dvije vojske srele, onda je napisao Jusuf ibn uh, Tašvin napisao je pismo i poslao Alfonsu VI. I u tom pismu napisao sljedeće. Kaže Belarana eneked da aute en yekune lakasufun taburu ileyna. Kaže došla nam je vijest da se ti dobio, da se ti uputio molitvu da da da dobiješ, da imaš, da stekneš brodove sa kojima možeš Da, da dođeš nama u Afriku, da se boriš proti nas. Kaže, faqad abernaj leke, osetalemu, a akibete duajke. A evo, kaže, mi smo došli, kaže tebe, mi smo potrebi da jel, praviš brodove, mi smo tebe, evo došli smo ti, mi. Mi smo ti došli, kaže, a i iznačeš ti, kaže, jel, završetak i posljedicu te tvoje molitve. A onda mu, onda mu rekao dalje, kaže, Wama Wama do aukafir inna in fidlal a, a kaže do vakia afira el do vakia u, u osnovi je ona je je osuđena na propast kaže wa inni aridu alek ja ti kaže nudi im tri stvari pa on to nudi Alfonso u naako što je Muslim tam poznat je da je veći često 50 godina odnosno mani živio u Endelusu znači ti sukob krčane muslimana znači a, Naci poznata je kršćanima šta je islam ko su muslimani i on njemu radi na nači kako su radi prvi osvajači muslimana koji su širili islam svugdje u svijetu. Karl Vojne Ari do Likijati Nudin kaže tri stvari. Nudite tri dana ti daj furije. Kaže ili da primite islam ili kaže da da dajete džiziju, ako ne jedan ni drugu kaže onda onda između nas sablja odnosno borba. A onda njemu odgovara Alfonso VI i kaže da govorim pismo kaže ihter tur qital fe ma cevab aker ja sam izabrao borbog. A šta je tvoj odgovor na to? Kaže njemu Jusuf ibn Tasfin odgovara na taj na to isto na to isto papiru kaže el cevabo ma tara ola ma tesma ka odgovor će biti ono što ćeš ti videti a ne ono što ćeš čuti. Nakon toga jel uh, Alfons VI kaže uh, služite na kakvim je vašim opće poznatom njihovim slicajcima šaljeo pismo u kojem kaže obraća se usvim tašfinu kaže njemu kaže a to to je više četvrtak znači kaže sutra je kaže petak a tu je kaže vaš vjerski praznik a mi kaže ne borimo se za potimo u tom je tu nećemo da im naudimo jel, da zato je zjetimo a onda lozi kaže subota koji je praznik židova a židova onašim redom ima mnogo kaže pa dolazi nedjelja jer to je naš praznik. Kari pa tako ja predlažem da ova tri dana kaže uopće ne bude ne, ne odimo borbu nego sačekamo jel četvrti dan to je ponedjeljak da onda bude da, da, taj dan dan borbe. Euh naravno jel Jusuf Intašfi nije bio naivan jel da povjeruje u, u, u, u to njegovo jel obećanje i njegov prijedlog. Euh očekivalo se da će on da će to da će iznevjeriti da ne vjeruje što je jel, što je obećao jel kršćanski vojsku hođan amnestnika vladara da da, neš, da nešto da pa prevari pranevjeri i tako dalje što je opće poznata stvar. Tako da da znači i usme tašpi nije obavijestio nije obavijestio svoje uopće o tom prijedlogu Alfonsa VI. odnosno obrnuto radio. Bio je znači pripremio vojsku i rekao znači kao da će borba biti u petak. I u toku noći znači u četrtak navečer odnosno to je noć od petka od je dan po utio oko ponoći posle ponoći Ovaj, došao je u, u šator poznati učenja po doba, Ibn uh, Rumejle. Došao je sav radostan i uh, sazvao da se zakupi uh, glavni vojskovođe, da se zakupi određeni učenjaci i, i vođe tu koji su bili osobitno na Tašfin i bio je moja temide Adela, Beno i drugi koji su bili i kaže ja sam usnio sam. Kaže usnio sam Allahov poslanika sallallahu alim sallam. On mi je rekao u snu, kaže, inneku men surun, wa inneke lemulakuna. Rekao mi je u snu, kaže, vi ćete biti potpomognuti u ovoj bitci. A kaže, a ti ćeš nam se pridružiti. Odnosno, bit će šeid. I on je savo radostan to njima prenio. Narodni Jusufi ta špini ostali se obradovali, to tu od patite, kada neko usnije poslanika, salam vselem, nači a šeitan se ne može pretvoriti u lih še, šeitana znači, nema sumnje da ovo je da, je ovo, jel, da je ovo san istinni san e, sa kojim je jel, dat predznak jel, e, i šare šta će se desiti u toj bici Jusuf i Mtašfi znači oni su bili obradavani tom vješu, narežio je tu noć tražio u, u, nači, u šatorima gdje su musmani boravili da se bosom na tu noć sura znači kao govore o džihadu postiće od džihadna, to je bila njegov, njegova praksa da tako radi, tražemo džahida. I onda se desila ta bitka. Sutradan se desila, odmah nakon, nakon sabah namaza, napali su, proneverili su naše znači, napali su kršćanima, napali su od jedan puta sa svom vojskom, 60.000. Međutim, Jusuf in Tašfine podelio vojsku na dva dijela prvo 15.000 vojske koja je bila znači od, koja je bila domaća vojska iz Endelusa ona je bila znači na, u prvom dijelu koja je pjevola da ublaži da prva sačeka udar vojske kršćanske e, ostali drugi dio vojske e, Jusuf i usp je taj spin podijelio također na dva dijela on, onih 15.000 11.000 je ostavio gdje on oni bio oni je predvodio ti 11.000 a znači koja je bio kao drugi ešalon a do ki 4000 ovih e, sudanaca e, posebno najsposobnijih vojnika sa, sa koji smo rekli dugim dugim kopljima i e, sa posebnim savljama e, indijskim njih je ostavio kao treći šalon posebno za kraj bitke i onda je počela bitka trajala bitka od samog znači od samog sabah sve do ikindije Jusif Inventažvi nije uključivao onih 11000 vojnika tamo je bilo vrijeme kod Indije ju su im tašvine naredio da i oni uđu znači on sve što odmorni oni već ratuju znači neki 90 sati i onda on naredi sa da taj odmorni dio vojske da se uključi borbu na znači, kad su već ovi se iscrpili znači dovoljno se iscrpili muslimani a i kršćanska vojska i ulazi u bitku samo ulaskom u bitku znači odmah u prvom momentu uh, Josebi Dašvinka ušao sa svojim delom vojske odmah je ubio na prvom momentu oko 10.000 kršćanske vojske uglavnom uh, jedan dio šalje jedan dio vojske da da da prođe iza leđa kršćanske vojske da zapali njihove šatore napadne iza leđa što je yavlo uh, je je proizvelo uh, nered među kršćanskom vojskom uh, čakpočeli da bježe uh, i znači, doživio se određen rasula i sve to dešavalo Naci pred akşam onda Jusufim Tašvin naredi onih 4000 sudanaca da oni napadnu. Oni kad su napad napali znači kad su oni se uključili u borbu znači to je bilo već definitivno. Tada je već bilo definitivno znači da, da, da bitku Krščani gube. Rezultat te bitke je bio Rezultat te bitke je bio, reksemo da je bilo 60.000, da je bilo 60.000 krščanske vojske. Rezultati bit će bio da je da je u tu bici poginulo od kršćana 59.550. Preživjelo je samo 450. Oni su jedva uspjeli da pobjegnu. Pobjegli su sa Alfonsov 6. I bježalo se za njima išla vojska i nisu mogli uh, ovaj da sačuvaju nekog, pobjeglo najgrađ što ga uzeli tu letile. Dak znači, u nje su jer on je bio najsigurniji, u nje su pa najbližije bio i najsigurniji pa su u nje pobjegli. I tu, I tu ih je mnogo poginulo. Ova bitka, znači bitka na, na uh, Zellaka koja se zove, Zellaka nabila, uh, dobila je naziv od Zellaka, znači da je bio in klizav teren, klizav on bilo, znači da je, da je to bilo mjesto gdje su stvari, jel, da se onda oživjeli veliko ogroman poraz, po tome je nazvan Zellaka. Ovu bitku, znači, uh, Zellaka u Endelusu, uh, mnogi istoričari stavljaju stepi, znači na stepije bitke na Kadesi i Jermuku, kao dvije kao dvije najveće znači, simbola bitaka muslimana, tako dižu na stepenju u bitku na, na, u, kod zrlaka. E, znači, u ovoj biti znači, muslimani doživio se veliki, ogroma, ogromnu pobjedu. E, Jusufin Tašfin, znači, reksimo da je tada imao 79 godina. Zamislite, čovjek od 79 godina predvodi vojsko učestvoje, izlaže se smrću i nije preselio tu kao šehid. Nego je poslije se opet vratio u svoju zemlju i doživio, znači, oni u sto toj godini života preselio. Imao 100 sto godina kada je presedio, 500 godine po, po Hić. Još je dugo vremena poslije toga živio. Nakon ove bitke, muslimani se znači, znači, skoro sve zarubili što, što je bilo od, od, od kršćanske vojske. Znači, ogromno plin su uzeli. Uh, Jusuf Ibn Tašvin je naredio svoje vojce, sa kojim je došlo sedam biljada, normalno mnogi su presedili, da ništa ne uzmeo plina, nije uzelo ništa od plena, vratio se bez ičega od plina. A inače, Jusuf Ibn Tašvin bio poznat potrema da je bio veliki zahid. Znači, daga ga Dunjalik apsolutno nije interesovao. Da se, da je, znači, da je došao istrošen odjeću, običnu, znači, da je nije pio osim, osim, znači, mlijeko od, od deva ili, ili, ili neke osnovne žitarce. Je ovdje znači, jednostavan, skroman život živio. Dunjalika, znači, jedan redak, primjer, jednog vladara u Stimansku, znači, kome Dunjalik nije prišao. Dunjalika apsolutno nije interesovao. E, o, nakon ove bitke, Nakon nove bitke kada se kada se Jusuf Tahšpin ratuje u, u Sjevernu Afriku, u svoje mjesto, u glavni grad, e, ni prošlo nakon toga godinu, 2, 3, 4, opet se vraća isto stanje u Andaluzu. Opet oni iste državice između se ratuju, razmirice imaju, da se isto stanje koje bio prije toga A onda znači, dolazi dolazi zahtjev, Jusuf i Tašfin, dolazi zahtjev unutar njegove zemlje i van njegove zemlje, da se ponovo vrate u Endelus i da preuzmu vlast u Endelus, da osvoje Onda je njemu bilo to jel, ovaj nezgodno, on je, on je rekao jel, da ipak je to muslimanska zemlja, kako će da na napast muslimansko zemlje, vjeljata će pružati otpor. I da tu proljevali muslimansku krv pa mu nije bilo čisto to da tako nešto uradi. Dok mu nije došao jel ogroman broj fetvil, poznat učeniaka širom svijeta. Da ne naudio pa imena koji su svi izrali. Znači, velika velikačina on izradio fetva da je njemu važe, kad je važipt je da odeš, da da zauzmeš ako to ne uradiš, znači muslimani u medžetopnim razmjerima se ma vraćaju stanje koji su bili prije, znači opet je doći u staciju da izgubiti to mjesto. Inače četiri godine oti bitke na Zelako, i usvin tašfin pokreće svoju e nije treba Velbrug vojske el odrazi odlazi i e, a, zauzima prouzima Vlas u Endelusu. Međutim nije mogao prouziti tek tako el. U Endelusu se ovaj, domaći stanovništvo odnosno vladari koji su bili u onih gradova 22 grada tako je bio podijeljen pružali su otpor. Među njima čak i ona jelko je bio najbolji najviše pokazao el. Matematelala ma ona Benu Abad usibili i oni čak pružili otpor i, i boreći se el. Nije bio pristada da se prepusti vlas Jusufim. Međutim, otvor su bili jako slabi i narodno brzo je preuzeta vlas. I tada znači, Endels postaje sastavni dio države Morabi i ta, Morabitina. Znači, je, u velike ogromne države na rano kad, kad se tako desilo to desto znači i prije toga ona prva bitka je bila za Laka manus su već povratili mnoga amjesa koji su kršani prije toga bili uzeli na sjever. Osim što tu leitlini smogda vratiti taj centralni grad, A ona druga mjesa su vratili je ponovo su kršinima dali lekciju, ponovo su kršani morali je bili poniženi davali su džiziju i vratili su ono stanje moći e, ponosa i slave ponovo u Andaluz. I s ovim jel, završava taj taj taj slavni veliki dio... E, morabita odnosno Endelusa, kada je on ponovo živio, kada se ponovo produžio, sa ovim, znači, murabita i uspovim, taš fin, sa ovim dogažanjem produžio boravak muslimanima u Andelusu, kako historičan kaže, još neki 400 godina dok je kraj do kraja dok se živio muslimani u Andelusu. Bil lahi je magani maratan عرج على أهلي هنك وسلمي كانوا الملوك كانوا الملوك على الزمان